Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Ja tornem a estar aquí, al programa Pressa de Nou, al programa dels castellers de Mollet, a Ràdio Mollet, en 96.3 de l'AFM, i doncs eh, havíem acabat de comentar tota l'actualitat de, de la colla, les coses de casa, i si no hi ha cap comentari al Facebook, ni res per llegir... Si no, passaríem a, a comentar l'actualitat del món casteller. Bé, bueno, ens havien deixat uns serrallets per comentar, que eren uns pilars de bastant bèsties que es van fer a l'assaig. A l'assaig la, de divendres. Sí. Aquells, aquells pilars que es puntava, que hi havia el... El Toni de segon. El, el, el Baix, que primer, el primer va ser a l'Uri i després va ser el Rubén. Sí. Eh, amb el Toni de segon i el Javi de, de terres. Mhm. I en un moment d'una, quan està ben agafat per la pinya, al doncs baix sortia de, sortia del, de la forma... I llavors era tota la pinya la que havíem d'aguantar aquest, aquest pilar. Sí, no, va estar bé, perquè així que vagi encarregant pes. Primer vam fer aixecat per sota, que no. ja vaig aixecar els dos aixecadors allà. El... Aneu tots a l'hora, que al final no van anar a l'hora, vam posar torçant no el següent i, i l'altre que al final quan estàvem allà dic, bueno, l'aguantem una mica, i s'escolta el pare per dir, baixeu-lo, baxeu lo i tenia les menjar doblegades, <ríe> de tot. Però és que també el, el Toni que va pujar de, de segon en aquest, en aquest pilar, a més anava amb pantalons curts. Sí, Llavors, cas era més difícil sí a, a més s'anava col·locant i donant batzegades, <ríe> perquè clar, la, la mateixa pinya l'estava torçant, que també és una de les coses que, que, que, que vull que la gent aprengui quan fa aquests pilars, no? que si, si no està al baix el, el segon igualment ha a fer una força molt gran per no torçar-se. Llavors, encara que estigui al baix, que intentem no torçar-lo, no? però bueno, ah. igualment està així una mica agotat, però bueno, aguantar bé, no m'està malament. Bueno, missatges n'hi ha un parell, però un és del Roger Parera, que diu que és una llàstima no poder estar avui aquí al programa, que et recuperis aviat, Roger. No, no. Eh, no li passa res greu, però no. s'ha fet mal el turmell. Mala pata. <laughs> Mala pata. <siccose> sí. Mala pata, mala pata el que ha tingut. I, bueno, deia que comentéssim la fantàstica entrevista que li vam fer al Garla Carrello Mollet, ja ho hem comentat. Ja ho hem comentat. I el Retxe demana que, si us plau, necessitem el link del programa anterior, també ho hem comentat ja, <siccose> aquest, aquest link encara no existeix. Aquest, res, re, polni, posa posa-li un comentari perquè realment aquest és aquest, sí que sigui veritat que ets un... El, el Retxe és el que es escolta el programa al podcast, perquè Això doncs, treballa, quan li toca treballar de nit i a vegades doncs es descarrega el programa i llavors a la feina el cert. Sí, sí. Un altre que també escolta el programa el podcast és el Rubén, ens ho va dir la sí, dia. Sí, sí, quan, que... a, quan està la feina s'avorreix, però... Quan no està la feina també es posa al programa. Sí, sí, sí. A part de que em sembla que també ho escolta en directe moltes vegades. Mm. Bé, doncs eh, entrem a comentar l'actualitat la, del món casteller. Eh, he buscat, escuteix eh, també aquí, a l'ordinador, la, la notícia aquesta de de les colles en formació doncs eh, parla la, la notícia de que en els últims 10 mesos s'ha passat, la, la coordinadora ha, ha passat a tenir de 65 colles registrades a tenir-ne 79, que és el que dèiem que estàvem fregant la, la vuitantena sí, pensava, això comptant no, no, no. les colles convencionals sí. les universitàries i les no convencionals que són 60... nosaltres no 60, 60... <fusos> no, <parla. fusos> 60 colles convencionals 5 universitàries i 14 colles en formació Sí, bé, per exemple, els esparxats encara no compten a la, a la coordinadora. Mm. Estan de pa diguem, encara mm. per fer-se... Bueno, amb, amb, amb aquest compte, sí, amb la incorporació dels esperxats de l'Estany i la colla universitària als lliuràtics de l'UPC com a colles en formació, mm. si sí, mm. les comptes així com a colles en formació, en total són 79. Àngeles del Vallespí. Ah, sí? Aquesta és la colla on acabem actuant. Ah, no. veus? <ríe> veus? Quan no hi he pensat, mai vingut. Uh -huh. Sí, així és com... Aquesta és l'altra colla que vam actuar l'any passat. passat. A sí. Sí, sí, és sí. veritat. En 10 mesos ha passat de passata, 65 69. Un rècord sense precedents al món casteller. Mm. Mm. I també parla en aquesta notícia de l'increment tant en el nombre de castells realitzats per, per la globalitat de les colles, com també de la, del nombre de viades castelleres. Quan ha d'haver-hi més colles, doncs hi ha, lògicament, hi ha més actuacions i més castells. Mm. Sí, sí, hi ha més, hi ha més poble, naturalment. naturalment Imagino ha... que també el que ha augmentat molt, ser, el número de socis a les colles dintre del del seguro aquest que es fa com a soci que ets una colla, envies el paper amb tota la informació suposo que deu augmentat també un munt perquè sí. totes les colles estan creixent de Però manera que no, influencial que no afecti el preu No, de mm. moment no Espera, t'hi tapen Home, en principi no hauria d'afectar a no ser que hi hagués un, un augment del risc en la sinistralitat En principi he baixat de un any a l'altre, passa del 7% al 3%. Les pòlisses es basen en la, en la sinistralitat, en la gravetat dels accidents i tot això. Si això no augmenta per molt que hagi augmentat el nombre de participants com que també pagues més per cada mm. participant, no? pues, en principi les assegurances, vull dir, hi ha més colles, pues, tenen més ingressos. Hi ha més colles, més car. Més risc de... Més gent no paguem, que corre el no, risc de fer-se mal. No, no paguem la totalitat del segur. No, ni, una no. Part, menys, ni molt menys. Si, si no està, augmenta... Està subvencionat, això. I no sé si està subvencionat... Eh, si no augmenta la subvenció... Una bona part la paga Estrella sí, Damm, si sí, no ho equivoco. La major part no. i l'altra part TV3. Sí. Però si no augmenta aquesta subvenció, naturalment augmentarà... El, el que haurem de pagar nosaltres, sí, evidentment. Aumentarà el que hem que pagar nosaltres. Sí, mm. aquí sí. Ahir t'heu la raó. <laughs> això el que jo ja anava a dir, no però en principi també, em sembla que no sé si a les colles, almenys a les colles universitàries en formació, dic perquè jo he estat en una que des de que va començar els dos primers anys pagues la totalitat de, sí. la, de la quota i les altres colles, les convencionals també sí, o sigui pagues que són tres cops més o quatre cops més i el, quan ja portes dos anys que t'has establert com a colla llavors, et, llavors entres en el circuit de, llavors, la, sí. de la subvenció però sí. sí, els primers anys has de pagar-ho tot sí. mm. els dos totes les colles. Bueno, a veure, en el moment en què es va fundar la coordinadora, posa que en aquell moment fossin... no sé quantes colles hi havia, encara no sabia... Quan nosaltres hi vam entrar no estava implantat això encara, sí. va ser al poc temps. Llavos les colles si sí, ja no hi havia la figura no la de colla total, en tant. formació. No, no, no. Ja vam entrar pagant una part, només. Una part i després una... es va posar que les colles que es feien no, com que clara, va haver hi una closió de colles, no tant com aquesta, perquè pel que diu ara és el moment sí, més àlgit no. en el tema de, de formació de colles, però als anys 90 van, es van fundar sí. moltíssimes, moltíssimes colles i algunes naixien i al poc temps desapareixien. És clar, havien pagat la la coordinadora pagava una part de l'assegurança, que millor només cobria doncs, uns quants mesos fins que aquella colla desapareixia, però allò ja estava pagat, evidentment, doncs vam dir, escolta'm, fins que no t'asseguris que una colla s'arrela i es consolida, que vagin pagant primer els seus, sí. l'assegurança la ells els dos primers anys després. Ja els considerarem que, que poden tirar, que s'han arrelat i, i que... Sí, això, si sí, algú té un dubte, l'altre dia fent la presentació d'Aliès Gallecs, vam um, trobar-se que és a Castellística, hi ha un mapa de Catalunya amb totes les colles en períodes de temps des del 1800, finals al 1800 fins al 2013 en períodes de 20 anys o així de quantes colles es creen, quantes es consoliden, quantes desapareixen mm. i bueno, es va veient tot dintre del mapa on com es va expandir tot o si sigui, algú té curiositat per mirar-ho és bastant sorprenent mm. com els anys 90 i ara o sigui, 10 anys de diferència han pujat una barbaritat de colles mm. i han desaparegut moltes I com han, de, sí, sí els sí. anys 96 o així van desapareixer moltes i, I han de un un i han tornat a, a, a sortir amb un altre nom, o amb... Refundades, com, refundades, com vulguis dir. No? Uh -huh. sí. Reinsertades. Sí, sí, sí també, també hi ha notícia notícies de, de colles que, que fa, fa temps han plegat i que volen mirar de de tornar-se formato, mirar de, de, de reunir gent per, per tornar a fer. Per bueno, mitjons de l'Arros, Bailets de Gelida, tota aquesta gent eren colles que havien estat extingides durant uns quants anys. Uh -huh. Jo no sé, no vages escoltar el taller que amb cada podia sí, tornar a cara... fundar, de... volia tornar, volia estan, tornar. Estan fent un ja una gent allà està que, està, que està buscant gent i està fent cartells i per mirar de, de plegar gent per, per tornar a refer la colla. Per refer la colla. Mm -hmm. bueno. Endavant, si els va bé, ja és genial. I tant, i tant. Aquí estem, els apadrinem, si, no, és... si volen, el... amb el seu <ríe> rebateig. Els hi tornem i ja quedem en paus. Això <ríe> o sigui, com, com les actuacions d'intercanvi, no? <ríe> sí, igual. Sí. Què és el teu padrí? Moncada. I a què padrines tu? A Moncada. A Moncada, ahí És es un círculo cerrado. Avanciosos. <ríe> bé, doncs anem, anem a parlar una miqueta de, de castells. Avui està sortint... Eh, a la, a la, a la crònica de l'actuació la, que ha tingut lloc avui mateix a, a Tarragona, la Diada de Santa Tecla on eh, les eh, les colles eh, les quatre colles tarragonines han fet el seu una, la, la millor Diada de la Santa Tecla de la, de la història, on eh, veiem que la jove de Tarragona ha descarregat el seu tercer 5 de 9 en una sola temporada que més eh, posa la crònica que iguala el rècord dels castellers de Vilafranca i, i posa, es, es marquen el repte, com que encara hi queden tres grans diades de, de batre, de batre aquest, el rècord de 5 de, de nou de, descarregats. Eh, els hi queden la, la diada del Mercadal de Reus, la de Santa Tarés al Vendrell i la diada de l'Esperidió, i, per tant, eh, si han fet eh, tres, doncs ho voldria fer... Sí. Més val que, si volen fer-ho, que no s'enteni Vilafranca, perquè, si no, a partir de la setmana que sí. ve, si una... unes estan tirant la... el 5 de 9 <ríe> fins que <ríe> facin un mes que puguin fer ells. Doncs, no, sí, no, estan preparant per... Eh... Per tots sants volen fer 3 de 10 i 4 de 10? D'igual faran 3 de 10, 4 de 10 i 5 de 9. Sí. <ríe> 4, 5, 5 de 9 fins que facin un mes. Bé, jo suposo que la... <ríe> Vilafranca no estarà pel cas de ni pensant en això perquè eh, té molt ben assolit el, el 9 de 8. I van anar pel 9 de 9. I, i el 9 de 8 el tenen... Uh -huh. Que... No em ja, ja. no vull ni imaginar, el forrer del nou de nou. Sí. El nou de nou amb forra. Sí, jo, jo ja ni m'imagino el del cinc de nou o el del set de nou, el nou de nou ja... És que ni he pensat de com es s'arriba a fer. O sigui, sí. Jo suposo que això que Vilafranca ha descartat el cinc de, el cinc de nou per, per aquest nou de vuit, que és un castell també de Gamaestra, i sí. fan amb una enxaneta i... No, però i... Principi... Bueno, pel que vaig escoltar em que no sé si per, per tots sants volen tirar el, el nou de nou. El nou de nou. Amb tres enxanetes, en comptes d'una. Uh -huh. Però l'última vegada... Bueno, a, a, a tots sants uh, diran que tiraran cinc castells i, i tots... Tots de gama, sí, no? gama estríssima. Sí. O sigui, maestra no. De, de, sí, sí. Tocar el cel. Uh -huh. uh, després tot anirà, depenent com vagi la primera ronda, però bueno. En principi, el que demostra que està, que està en la Vilafranca és que que ha de buscar gent per tirar el tercer castell perquè l'estan sortint els dos primers qual si algú m'ho dia durant la setmana li donen una mica més del compte a la llengua al final tenen que tirar-ho a plaça i realment no sí. estan fent molt bé em que els hi fa falta són actuacions grans per poder-ho tirar tot el que tenen sí. plantejat perquè amb tres, amb tres rondes sembla que es queden curts mm. doncs eh, el que dèiem aquest castell el 5 de 9 Eh, pues, L'hegemonia la tenen els eh, castells de Vilafranca i els minyons de, de Terrassa, que totes dues colles l'han descarregat en deu ocasions. Eh, tot, els minyons l'han carregat nou vegades més i, i els vers set. I, per tant, el, aquest, eh, aquest tercer d'aquesta temporada, juntat amb el, amb el que va fer... Eh, a l'octubre de l'any passat ja en ja van quatre de la, la Jove de Tarragona, i si en queden tres més, doncs estaran, ja, ja van pel rècord, també. <ríe> déu-n'hi-do, no, déu-n'hi-do. Jo l'únic que a la, la Jove de Tarragona aquesta està fortíssima, i ho està demostrant cada, cada diarra que, que fa, i, i l'únic que li queda ja és el Pilar Avui, vuit forta i manilles, que també ha fet un intent. Avui, avui han posat manilles per primera vegada. Han posat manilles, ha fet un intent, però, bueno, que mm. això serà per... Bueno, no diré que la jove de Tarragona fos la inventora del 5 de 9 en Folra, però quasi, que es podria dir en el seu moment. La jova Tarragona portava una trajectòria mateòrica, estava pràcticament igualada amb minyons de Terrassa, estic parlant dels anys 90 eh? i Vilafranca sí. en aquell moment no despuntava, no, no era ni molt ni una ombra de que és ara. Bueno, era una bona colla, evidentment, però no era a escales tan estratosfèrics, no? Mm. I la jova Tarragona va veure troncada la seva evolució degut a aquell accident del Jordi Anguera. Sí. Uh, allò va, va fer que la colla, durant bastants anys, això juntament amb, amb la crisi que hagi pogut tenir el món, el món castellà en general fins ara que ja tot, torna a haver-hi aquesta rabifalla, no? però jo sí que va fer una, una frenada brutal per lo que va ser l'evolució de la colla van deixar de fer castells de nou i amb prou feines feien castells de recordo, recordo que van venir Mollet uh, teníem la il·lusió que fessin algun castell més alt i no va poder ser Te recordes tu aquella diada? Sí, sí, sí, sí. i bueno, en fi, jo crec que estan enreprès uh, allò, el, el nivell que tenia en aquell moment i, i ara estan tirant amb una empenta eh, brutal que... Sí, sí aquest, eh, aquesta jove de Tarragona diem, avui en, a la Dia de Santa Tecla han descarregat el 3 de 9 en folra el 5 de 9 enforra i el 4 de 9 en folra després el que deia el Juande han fet un intent de pilar de 8 en forra i manilles i han acabat amb el pilar de 5 al balcó L'altra colla gran de Tarragonina, els Matalassers, doncs s'han signat una altra, una altra tripleta, un 3 de 9, 4 de 9 i 5 de 8, i les colles petites, eh, o les colles de barri, no s'han quedat enrere, els castellers de Sant Pere i Sant Pau han provat un castell de 8 per primera vegada en 17 anys. Tampoc els hi no ha reixit, però han descarregat la torre de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. I els xiquets del Serrallo han fet el 5 de 7, 7 de 7 i 4 de I 8. I ha intentat el 4 de 8, diu? Sant Pere i Sant, Sant Pau. Sant Pere i Sant Pau, els verds. Ah, vale, vale, vale. Mm. Mm. Déu-n'hi-do. Sí, sí, <laughs> I recordem que demà a Tarragona també també hi ha castells, és la, la diada de la Mercè a la 1, actuarant a la plaça de les Cols, una actuació castellera que acaba amb el tradicional pilar caminat des de la catedral fins al balcó de l'Ajuntament a, la, a la plaça de, de la Font. És aquell que puja i baixa les escales ah, i després aquest... se'n va caminant a l'Ajuntament. Sí, sí, un recorregut de crec que són, no sé, són 500 o 600 metres. És llarg, és llarg. Més, de part de les escales, que són 18, escales, 18 graons bastant alts. Escales i, i la baixada tampoc és per carrers amples. No, <ríe> no. Són, són, és la part històrica de Tarragona, són carrers estrets i... I, i una oh, mica... Més, bueno, l'arriba a la plaça no. sí que ja sí. s'obre molt, però... Mm -hmm. Doncs eh, el que també podem comentar, la, la diada de la Mercè a Barcelona, mm -hmm. on els, eh, hi havia castellers de Barcelona... A castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa. Els castellers de Barcelona van, eh, van fer el 5 de 8, van carregar el 3 de nou en forra i van, eh, van completar l'actuació amb el 4 de 8 amb agulla i van carregar el pilar de 6. I després van fer 11 pilars de 4. Sí, 11 pilars de 4 és en motiu del 44 aniversari de la colla. 11 pilars per 4... Quatre persones que va apilar, 44. 44. Matemàtico. Aquesta, és la, aquesta era Sense la idea. pinya, no, llavors? Aquesta era la idea del pilar de 4, dels 11 piles de 4. A la diada de la Mercè, els verds van eh, descarregar el 4 de nou amb forra, el 3 de nou amb forra i l'agulla, i el 9 de 8 amb una enxaneta. I després van eh, descartar el pilar de 8 amb forra i manilles i van fer el pilar de 7 amb forra. Algun, he llegit algun comentari que és que no vam poder fer el de 8 perquè no el podien no alinear amb cap columna. No. Bueno, és que vautú de Marroe eh? aquí a Barcelona per això. O sigui, mira, realment valorà l'actuació la, la, que està com a fantàstica. no? és o sigui, la millor actuació o sigui, la, el millor quehan visant a la plaça de Sant Jaume, per part de, dels bés. Per part de, de, de Barcelona, el 3 de nou aquest jo el vaig veure i el tenen molt bé. El tenen, ja l'han descarregat dos cops aquest any. I a diferent d'altres anys que Barcelona en vist actuacions el 3 de nou no l'acàvem de, de lligar, doncs el tenen, se hi va escapar, però el tenen. I per part de minys de Terrassa, una mica fluixos, una mica fluxos, perquè realment ha una diada com la Mercè que és una diada bastant emblemàtica per ells que només surtin amb un 3 de 9 d'esquerra, o sigui... Sí, 3 de 9. El 3 de 9, el 5 de 9 sí, naturalment, i el 4... El a... 5 de 8 i la torre de 8. I la torre de 8, sí. però bueno, el 4, de, el 4 de 9 els ha faltat. O sigui, jo crec que hi ha molta gent de Minyons que té el... el mal sabor aquest de, de no fer els dos castells de 9, que és el 3 i 4 de 9, com a mínim. Mm -hmm. No estan... Després de les dues últimes actuacions, tampoc estan gaire bé, mm -hmm. perquè hem, hem tingut... Hem estat recollint llenya com nosaltres la setmana passada i ja la Fira de Sants, mm -hmm. I van anar a assegurar l'actuació per... A, a fer tres castells i marxar, però diguem, diguem, guali. Estrictament llenya quan el castell no s'ha carregat. No, no, si l'has carregat i caus, no, no és una genya, no, da mal, no és genya, no, no, no. No? No, no. Jo no, no llenya. És, llenya... és per fer la cal És més petita la no, llenya. Tens algun cosa a celebrar, vale, t'has caigut <coughs> si tot, no has carregat el castell. Bueno, és mm. igual, no, no, és és és no, Naturalment no, no entrarem endavant sí, perquè no, aquesta llenya no t'escalfaràs durant l'hivern no. tampoc. I això que dius del pilar de 8, o sigui, en principi van a tirar pilar de 8, li van demanar a Barcelona a veure si podien cedir a l'espai on estaven actuant ells per agafar com a referència al pilar al balcó, o sigui, el, el balcó, i Barcelona els va dir que si volien fer pilar que el fessin on estaven, que també tenien que tirar un pilar a 6. Aquesta hi ha una teoria, eh? hi ha una teoria que diu això, no? que ells li van demanar a Barcelona aquestes places i Barcelona va dir que no. I Vilafranca diu que van demanar aquestes places per agafar un punt de referència. Uh -huh. O sigui... I al final van fer un pilar de set. I també diuen que... que Vilafranca li va contestar que tenien que estar molt agraïts per Barcelona, per, per aquesta actuació, i si no, uh -huh. doncs un altre any faríem el que fan les altres colles. Uh -huh. Això és el que ha comentat Barcelona. Uh -huh. Barcelona en el seu entorn. Uh -huh. No sé jo si... si el, el que té això de cert, però sí que és veritat que ha corregut totes aquestes almenys no per, per tots els comentaris de Barcelona. El tema de... Uh -huh. Sí, ara buscar fer llenya. No, o sigui, llenya és... No, abans... no, doncs tenies tu raó. Sí, no, Ves sí, com ho no. he buscat al diccionari. Sí, sí. Fer llenya, un castell humà, perdre l'equilibri i caure, encarregar-se o descarregar-se. Eh? Tenies raó. És que no, o sigui, fer llenya és caure. caure. Jo sempre li havia dit llenya a caure... No, no, no, no, El que, que passa no que, una... que nosaltres després l'afegim al, al recollir llenya quan... Sí, això és un altre tema. Això, <laughs> li afegim això, no? Entrem recollint llenya per l'hivern, no? Bueno, doncs, pues, minyons jo crec que una mica baixos de forma encara, Ni mm. queden dos diades, importar aquest Girona i la, i la seva diada, no sé... Mm -hmm. Bueno, i el, el Mercadal també hi van. Mm. El Mercadal és a Reus. A, Reus. a Reus. Sí, però ells tenen important, tenen aquestes dues, sí, com a mínim, això ha dit el, el mm -hmm. seu cap de colla, ho va sí, dir en una la de, la de Mercadal encara els hi queda una mica justa de, de temps, vull dir. Una cosa que m'agradaria comentar també és que en una de les entrevistes, que això sí que cert, que va sortir a la tele, eh, li van fer una entrevista al, a un dels de Minyons, a un de la part de la tècnica, que és el que em sembla que pujava el Pilar, li van, una de les preguntes que li van fer és si havien descartat, ai, si tirarien o no tirarien els veus. Abans de fer el Pilar, si tirarien o no tirarien el Pilar de 8, o farien un 4 o 3 de 9, a dir, 4 de 9 en tercera ronda, i la, la resposta d'aquest personatge va ser... Doncs pues no ho sé, això només ho saben els dos capos. O sigui, com referir-nos a la tècnica, a la, a la colla de Minyons, ara només per molta tècnica hi ha, ha dos persones que decideixen. Uh -huh. Que un és al cap de colla, en Màrius, i l'altre és el Nani, Nani que... Uh, mates. Nani Mates. Nani. Nani mates. No. La resta la tècnica em va sorprendre, perquè no, no tenia ni idea de del que anava a fer. Està <ríe> bé. Sí, això és increïble, també, eh? mira. Mm. Luego, sí. no, no, no, no, això sempre, no? Això sempre, això sempre, sí, però, però em va sorprendre molt no? escoltar això, a la, perquè al moment normal és dir, ah, pues no ho sé, no, i esquivar al bulto no, no, no contestessin tan directament no? no sé. Déu-n'hi-do, doncs, aniré carregat ja. Igual la, la reunió de la tècnica d'aquesta setmana estarà serà interessant Sí, sí és que hi ha ja reunió Igual les reuneixen les altres dos i, i els altres queden al bar fora És possible <laughs> Bé, doncs, eh, bueno, tampoc volem entrar en polèmica nosaltres. Eh, dèiem que per demà qui tingui festa eh, pot anar a Barcelona, que també hi ha l'actuació de, de la Mercè, on actuen totes les colles de... I temps. Festa i temps. Festa i temps. Bueno, si no, sora llarga, no? Si no tens temps, també bueno, ho fan per la tele. Sintonitzes BTV i es pot veure en directe. Doncs eh, demà tenim un cara a cara un altre, entre els castellers de Sants i els castellers de Barcelona que és, promet castells de nou. En principi Barcelona es tenia descartats, eh? Uh -huh. Perquè tenen, va dir el cap de colla, que tenien una cinquantena de persones que no, o sigui, no tenen, no que tenen, que no tenen. sinó que no tenen. que no tenen. El motiu de fer... Sí. Uh -huh. La Mercè és festa Barcelona. Uh -huh. <laughs> és festa a Barcelona. És festa a Barcelona. No, no, no, no, no, no, no tota la perifèria, llavors. Uh -huh. I sembla que tenen un número gran de canalla que no, no la tenen. Ah, doncs eh, la gent de Rodalies, per ells, és festa demà, o sigui que... <ríe> o sigui que <ríe> no és no, no per tothom. Naturalment, Sants, amb, amb, la, amb el carinyo que tenen, perquè no van anar a la Mercè, i van anar a... Eh, suposo que miraran a tenir, a tenir una, bona, una molt bona actuació, i ells, pues, suposo que tindran que posar-se les piles també, però vaja que... Ell, en principi, cap de colla a Barcelona va dir que que, no, que ho valorarien, però que no, no, no tenien pensat fer tampoc mm. com a la diada. Doncs eh, eh, demà a les 12.30 a, a la plaça de Sant Jaume. I és una actuació que acostuma a haver-hi, com que actuen sis colles, acostuma a haver-hi rondes semiconjuntes, un, que és una... un invent, un invent sí, per mirar d'escurçar la, la oh, diada, doncs. que si són un sis colles... I també podem destacar aquest cap de setmana que dissabte, a la Diada de la Misericòrdia de Reus, els xiquets de Reus van carregar la, la catedral. Van eh, fer una actuació amb el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i van carregar el 5 de, de 8. En aquesta actuació eh, hi havia també els xics de Granollers que van fer eh, el 4 de 8, 3 de 8 i Torra de 7 i els castellers de Sabadell que van fer 3 de 8, 4 de 8 i 5 de 7. Doncs... Eh, de tot això, ens avisa el, el Dani que, que falta un minut per, per les nou, per tant hem d'acomiadar el programa i per tant us emplacem a continuar parlant de Castells al pressa nou el proper dilluns, aquí serem. Doncs fins llavors, adeu. Adéu.